الحمد لله رب العالمين والعاطبه للمتقين ولا عذوان الا على الظالمين وشهد لا اله الا الله وعليه الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى بأثرهم إلى يوم الدين وبعد الحديث السابع والثلاثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل قال يزيد متفرقه على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أخرجه الإمام أحمد حديثي نمره 37 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأسمع خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً kutume sallallahu alayhi wa sallam mstari. Thumma qala kisha akasema hadha sabilullah. Hi ndio njia ya Allah tabarak wa taala. Thumma khatta khututan 'an yaminihi wa 'an shimalihi. Kisha akachora mstari mgini, kuliani kwa mstari huo na kushotoni kwa mstari huo ule wa kwanza pembezoni akachora mstari mingine upande wa kulia na upande wa kushoto thumma qala kisha akasema hadhihi subulun hizi njia au vijinjia qala yazid mutafarriqa asemo yazid kwamba hizi njia mutafarriqa ala kulli sabilin minha shaytan hizi njia zenye kutofautiana na kila njia moja ina shaytani kila njia moja ina shaytani katika njia hizi za pembeni na shaytani huyo yad'u ilayhi anawaita na kulingania watu katika njia hiyo. Jisha akasoma kauli ya Allah wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'u. Na hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni njia hiyo wala tattabi'u subula na msifate hivi vijinjia vya pembeni fatafarraqu bikum an sabilihi nitakuweke nibali na kukufarisheni ya Allah wa taala. ni ya dayangia, katika hadithi katika kutaja fawaidha za hadithi hii Mas'ud. Hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alipowacholea mstari masahaba na kuwaambia kwamba hii ndiyo njia yangu mstari lenyooka alafu kando mwa njia hii kuliani na kushoto akachora vijinjia njia vingi akasema hivi ni subul msivifate ni njia za sheitani na kila njia katika hivi vijinjia sheitani anawalingania watu kisha akasoma kauli ya Allah Hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoooka ifuatieni wala msifate hizo vinini visuburi. Waonesha kwamba njia iliyokuwa sawa, sawa ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wa Na Njia yoyote ambayo itakayokuwa ina khalifu mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia hiyo haitakuwa sawa, sawa Faida katika hadithi hii Kabla sijataja faida nitaja musannif hapa tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya istidlal alipotolea dalili kati ya Qur'ani mubashara ametaja aya kaleta hadithi kisha kataja wa anna hadha sirati mustaqim Mmoja pamoja kaileta nini aya Sehemu nyingine pia katika hadithi nyingine Mtume alaihi wa wasalamu wasema من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقال قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري واضي tukishunguza nusus nyingi kama mtume sws alimaanaelezea jambo na kutaja aya mubashara na ingia katika aya waadhi hii ni faida ambayo tunaweza kuipata nini unachokusudia hapo aliposema thumma qaraa a hajaanza a'udhu billahi minash shaitani rrajim a'udhu billahi minash shaitani rrajim qaraa mubashara kale tani akaleta aya waziq tayib qawluhu yaqulu musannif khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan thumma qala hadha sabilullah thumma khatta fihi tanawu wasailu idahil ilmi linnas katika kauli hii faida ya kwanza ni tanawu wasailu idah e, kutofautisha njia za kuweka wazi katika kuwafundisha watu yani kuwa na njia mbalimbali ambazo zinaweza zikalifanya jambo likawa wazi wakati wa kufundisha ukawa na njia hii na njia hii lakini malengo kwa njia kile kusudia kiweze kufika kwa uwazi zaidi. Wazi? Ndio maana mtu amekawacholea mstari pembeni akaweka mstari mwingine. Bil mithali yatafuhul maqal. Akiwaoneshea mifano. Kwa hiyo e, kuna faida kwamba kuna aina au kubadilisha njia za kuweza kuweka wazi jambo. Tusasa nikati kuwafundisha nini watu. Turku tadris. Njia za za kufundisha. Na aliposema thumma qala hadha sabilullah fihi anna sabila alhaq wahid وفيه أن njia ya haki مع ni moja. Njia ya haki ni moja. Wa fihi anna ahkam ma'a wal Pia katika nukta hi, yapil, amba, hakika za kisheria zimethibiti bi zipo pamoja na zama za watu kutofautiana na miji ya watu kutofautiana lakini hukumu za kisheria zitabaki kama zilivyo hata kama zama au nyakati za tofautiana na miji pia ya watu ya lakini sheria <coughs> hukumu za kisheria zitaendelea kuwa zipo na zenye kudhibiti hata watu akitofautiana na miji pia ikiwa ita tofautiana wa fi anna ma'rifata alhaqi maraddaha ila ahkami sharia faida tatu katika nukta hii hadha sabilullah ni kwamba hakika ma'rifata alhaqi kutambua haki maraddaha ila ahkami shari'a hilo marejeo yake ni katika hukum za kishiria ala hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya uongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam haqi. wa kwa yin hiyo lazima yake iwe ni katika za kishiria juu ya uongozo wa mtume sallallahu alaihi kwamba hii ni au nahisi si, si kwa sababu pia watu wabati na walinganizi wabati nao pia wajinadi jinadi kwa vifua vipana kwa maana pia wapo katika haqi sawa sasa tutawezaje kuifahamu haqi lazima turejee katika hukumu za kisheria juu ya mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba zake ikiwa limethibiti tunasema hii ni haqi lakini kama halikuthibiti huko tunasema hii sio nini sio haqi hata kama watu watakuwa ni wengi wenye kufuata hilo na hapa nipo utaona tofauti ya man haji ahlus sunna wal jamaa au ya dawa hii as-salafia ambayo haina mudahana wala haina mujamala Kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa kwa umepatia umepatia umekosea utanasihiwa tofauti na makundi yote ya batil Kwa wanastiriana na kupeana udhuru kwa batili zao kwa hii nukta ya kwanza lakini nukta ya pili katika makundi hayo utakutarejea hurejea kwa wale mashehi zao makundi yote kama ikhwano al-muflisun eh, tahariri, ut-tahriri na wengineo pia katika makundi yaliopinda rejea ni kwa mashehi wao kwa maneno aliyosema shekhi hata kama chaenda kinyume na utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini manhaji ya ahli sunna wal jamaa torejea kwa mashehi watufikishe katika mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wala hatuna jumudi kwa mashehi pale ambao atakapokuwa imebainika kwamba wamefanya nini wamekosea tunafhamiana vizuri tunaelewana vizuri kuko ni qala allah wa qala ar rasul tofauti nao wengine ndio maana ukitazama dawa ikhwanul muflisun misingi na muasisi ni sayyid qutubi na waliomfuatia baada yake dawa ya jamaaatul tabligh misingi na utaratibu uliowekwa imewekwa na Taqiyuddin na Bahani, gani nani? Muhammad Ilyas Kandahalawi Ukija kwenye Isbu't Tahri, Misingi hiyo imewekwa na Taqiyuddin na Bahani. Sawa? Ili uwe ni mwanachama na ni mdau wa kundi hilo lazima uwechini ya utaratibu huo. Waapi ambapo sisi hatuna kibali hicho cha kuwa sisi mfumo wa dawa tofauti na mfumo waliyofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Wazi? Tunafahamiana na zizi lo daawa ndaawa hii ni kala allah wa qala rasul amesema allah kasema mtume qala sahaba hapo tumemaliza sinafahameana nzuri naaa kwa hiyo kutambua haki ni kuirejesha katika hukumu za kisheria chini ya utaratibu na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ndio aliyepewa sheria hiyo na yeye ndio aliyokuja kuibainisha kwa watu na lile kipi moshethi kile cha kwa mtume tunasema ni haki tuko tayari kupokea na kile ambacho hakuthibiti basi hatuwezi kupokea hata kama kitakuwa na wafuasi walikuwa wengi zaidi tunafahamiana hizo wa qawluhu thumma khatta 'an yaminihi wa 'an shimalihi thumma qal, Hadhi subul Hadhi subul, tu, subul addal, katika nukta hi, tunapata faida kuwa njia za upotevu zitakuwa ni nyingi njia za upotevu zitakuwa ni nyingi waabe tayib wafie ittifaq subul ifi kuna ittifaq kwenda sambamba njia za upotevu ala mukhalafati sabilil haqi kuna ittifaq makubaliano ya njia zote za upotevu juu ya kukhalifiana na njia ya haki. Kwa njia zote za zababifu zinaafikiana na zinakubaliana katika kuipinga njia ya haki. Wazi? Mahtilafi tashaubihim pamoja na kutofautiana kwao kule kusambaa. Yaani wamesambaa katika maeneo tofauti tofauti. Wazi? wameenea katika maeneo mbalimbali pamoja na kutofautiana kwao fi maxtilafi pamoja na kutofautiana kule kusambaa kwao na kuenea fi raja wal katika njia za kuzidisha na kufata matamanio ya nafsi yale yani ambao tofautiana kazidisha katika hili Huyo kazidisha hili na huyo afuta matamanio ya nafsi pamoja na tofauti zao hizi lakini wote wanakubaliana katika kuihalifu na kuipinga njia ya nini? haki. Sinafahamu na zuri. Wazi? Qauluhu ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi. فيه كثره دعاه الباطل. Pia vile vile katika nukta hii inaonyesha kutakithiri wale walinganishi na lengenia katika nini? katika wazi على كل sabilin منها shaytan yad'u ilayhi katika kila njia kuna shaytan ambaye analingania katika njia hiyo hii inaonesha pia walinganizi wa batil watakuwa ni wengi kama zilivyokuwa njia saba hizi zitakuwa ni nini ni nyingi wazi ayahowa faida pili katika nukta hum shayatinul ins hakika walinganizi wanaolingania katika batil hawa ni mashaitani wa kibinadamu hawa ni mashaitani wa kibinadamu wazi na hawa kabla siendelea na nukta hii hawa hatakiwa wale watu ambao wameathiriwa na watu hawa linganizi hawa wakati mwingine ukiwataja wanaumia mtu anaingia simanzi kwa nini mashikhi watajana kwa nini nasema shekhe huyu haya ndiyo mambo yanachukamisha waislamu bwana badala ya kuangalia msingi tunakawa tunasemana tu wazi ni kwamba kama ilivyokuwa Haqi ikipatikana lazima wapatikana watu wa haki na batil ikipatikana lazima apatikane watu wa batil. Na la shaka kwamba kuna siraa, mzozo na ugomvi mkubwa kati ya haki na batil mpaka dunia itakapoisha. Aliye kwa katika haki atasimama kuitangaza haki na kutahadharisha watu wa kwa sababu uwezi ukatahadharisha batil, watu batil. batil bila ku tahadharisha watu wa nini? Wa batil. Sababu haipatikani batil bila watu wa batil. Ndipo tulipotahadharisha na kusema baadhi ya watu kinaabudi rogo wakinaelunga wakina ponda wana harakati hao wakina nurudini kishiki hao na mfano wao baadhi ya watu wakaumia katika hayo lakini ni haki wasemwe kwa sababu hao wanalingania katika batili ili watu wawezi kutahadhari nao na si kwa husudu bali nikubainisha dhalala na upotevu waliokuwa nao sina famia nzuri na, na hata yule mtu dhulma la anabainishwa na alhamdulillah yaanza kubainika leo kwa wale ambao walikuwa ni wabishi na wapinzani katika hayo wazee sasa mpaka kwa wale ambao walikuwa nikinda kindaki ni wabambe wanaanza kuyaona hapo lakini siku zote haki itabakia kwa nini kwa sawa sawa kwaade kwao hao nilewataja ni katika watu wanaolingania katika baadhi. Nimeshaikuwazungumza sana hapa. Nimeshaikuwazungumza sana. Na tunawasema wala hatuhofu katika hili kwa sababu ni katika njia ya kubainisha nini? Haki. Leo hii huyu yule mtaja wa mwisho ana wadawa wa Islamu na kuonyesha kwamba hakuna shida wala hakuna tofauti kati ya maibadhi na sisi ni kitu kimoja tu. Na mfano maneno kama haya. Lakini nini? Ni wale watu ambao wamevaa vazi la kulingania, alafu wao wanataka kuonekana ni watu ambao ni social. ni yani watu wa jamii kwamba huko hana tatizo na huko hana nini, hana tatizo. Chagua haki, haki ni moja tu. Ridha nnasi ghaia la tadra. Ki ni mtu kulingia hilo akawa ana malengo yake mengine na maksudio yake mingine yaliokuwa nyuma ya nini yapazie kwa sema tablighi hafai ibadi sio hawafai pia sema rafidh hawafai ikhwanu muflisuna hawafai na ubaanishe ukitarajia ridha kwa Allah tabaraka wa taala maduati wa batil hao ni mashaitani kwa kibinadamu kila nelingania katika upotevu ni sheitani wa kibinadamu waaazamu aawaanuuhum ikhwaanuhum min shayaateenil Na nawasaidizi wao wakubwa waaazamu Na nawasaidizi wao wakubwa ikhwaanuhum min shayaateenil jinni ni ndugu zao katika masheitani wa kijini yani wasaidizi wao wakubwa katika ulinganaji wao ni ndugu zao tena masheitani wa kijini hao ndio jama zao na ndugu zao na ndio wanawasaidia katika kulingania kwao katika basi watu gani hao shayatinu aljina shaytanu na nini aljin sawa allah wa taala wa ikhwanuhum thumma la na ndugu zao wanawavuta katika upotevu thumma la yukhsirun kisha hawaachi waade wakilau ma yajtami'ani fi muharabati da'wati al-anbiya' salam na wote hawa jamaa wawili wanakusanyika katika kupiga vita da'wa ya manabii alayhi as-salam hawa mashaitani wa kibinadamu wanaolingania katika watu wakisaidiana na mashaitani ndugu zao katika majini wote hawa maadui hawa wawili mashaitani hawa aina mbili na sheitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijinni wote hawa wanakutana katika kupiga vita daawa ya manabii. Allah nasema "Wa kadhalika ja'alna likulli kulli aduwa aduwan shayatinal insi wal jinn." Na hivyo kila nabii kuwa anadui adui, ana maadui shayatinil insi wal jinn. Maadui wenyewe ni ma sheitani wa kibinadamu na ma wa kijini yuhi ba'dhum ila ba'dhin wa nawafunuliya ba'dhi yao kwa baadhi eh wakiwafunulia na kuwapa baadhi yao kwa baadhi zukhru falqaul kwa, kwa, kwa maneno ya kupamba pamba ghurura lengo ni kwa ajili ya kuwadanganya wazi hivyo hivyo tumejalia kila nabii kuwa ana wa kisheitan na wa wakifunuliana kupeana habari baadhi yao kwa baadhi zukhrufal qaul na wakipambiana pambiana maneno wakipeana maneno ya mapambo mazuri mazuri lakini lengo ni nini kupotezana au kuwadanganya wazi kwa, kwa kuna mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijinni hawa wote wanakubaliana umekubaliana juu ya kupiga vita daawa ya manabii kwa kila anelingania katika bathil huu ni shaytanul ins na nyuma yake kuna msaada wa shaytanul jinni juu ya kupiga vita daawa ya al-anbiya wa qawluhu ta'ala thumma qara wa anna bikum an fihi anna wa da'wati nnasi min a'zami asbabita'thir katika nukta hii ni kwamba hakika kutolea dalili Istishhadi bin nusus kutolea ushahidi kwa dalili fil wa'd katika kuwahadhi watu wa da'wati nnasi na kuwalinngania watu min a'zami asbabita'thiri ni katika sababu kubwa zenye kufanini kuathiri unapowatolea mauhidha watu ukaleta dalili hili la kuleta dalili ni moja katika ya mambo makubwa ambayo kuleta athari Allah sima fadakkar bil qur'ani man yakhafu wa'id wa kumbuksha kwa qur'an yule ambaye anaogopa nini adhabu ya Allah l -l nikwamba, na فيه muwafaqatu sunna lilkitab faida nyingine ni kwamba sunna imeenda sambamba na kitabu na qur'an wa fihi pia katika nukta hii faida ya pili Muwafaqatu sunnati kitabi ni sunna kwenda sambama na kitabu wa taakidiha na kuitilia mkazo ala ma jaa fi alkitab wa ma na sunna nitilia mkazo yale yaliyokuja katika kitabu kwa maana ya Qur'an kullun min inda rabbina yote yatoka kwa Mola wetu wadhi thairi rejea pale ambapo alipo nini mstari wadhi kisha akasoma nini aya wa ana adha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula kwa hiyo subula hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amefanya nini ameifasiri katika hadithi kwamba ni njia za batil na kila njia inalinganizia ambayo ni nani ni an yalzamu manhaj alhaq wa ylazimish na kushikamana na manhaji ya haqi wa an yatabassaru fi amrihim na wa'a na ilmu katika mambo yao au katika jambo lao hilo wa an yakunu muntaliqhum fi da'wati nnasi bil manhaji nnabii sallallahu alayhi wasallam na iway hatua yao au safari yao katika kualingania watu wa an yakunu na wa an yakuna na iwe muntaliquhum safari yao fi da'wati an-nas katika kuwalingania watu min manhajin nabii sallallahu alayhi wasallam ni kuanzia mfumo wa, wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa alla yagtaru bi kathrati ad-da'awat nawala wa nawa sihadaiki na kudanganyika na walinganizi wengi yani kule ukithiri kwa da'a za mbalimbali bi kathrati ad wa mnashitihha na zile changamoto zao Hatta yaaribu kullu zalika mpaka wayaweke wazi na wayadhihirishe hayo yote ala manhajin nabiy sallallahu alayhi wasallam juu ya nini manhaj na mfumo wa mtume sallallahu alayhi wasallam wasi alika na wingi wa da'awat na changamoto na harakati mbalimbali qad bali wabainishe mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam takisimama na hilo na kubainisha hizo daawati Hazi hazikusimama chini ya utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wazi ya na ukimwona mtu kwamba anaumia kutaja watu wa, wa bathil basi ujue na ni katika watu wanyenyekevu Mbona kitajwa Firauni hauumi? Mbona kitajwa Karuni waumia? Hah? Waumia? Hauumi. Kwa sababu gani hauumi? Puni muovu wao ke uwasi. Na hao wanaotajwa pia uwovu wao kuasi. Kwa lengo la kuwataja ni kuwatahadharisha watu Wasihururike na watu hao. Sio ni mtu abathi unamsikiliza. Mtu alipo wabatil, mtu ameweka tune katika simu yake anamskimiliza kishki. Eh? Ana mawaidha kishki. Hauhitaji hilo mtu ambaye aliepinda. Hauhitaji hilo. Wazi. Sikiliza madu'at wanayolingania katika manna aje salaf ambao uko sawa sawa, wanakutosha hao. Haifai kumskimiliza mtu wa bid'ah. Kama hata kusoma kwao. Wazi. Naelewana vizuri kwa sababu aweza kukutia utata na shubha ukajikuta umetatizika katika haki ambayo uliokuwa nayo. Sisi tunafahamiana vizuri. Hiyo ndio maana ajili nini? Sawa sawa. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Sasa Sheikh kwani hawezi akawa na mazuri? Anayo tumeshajibu hilo. Inawezekana akawa na mazuri. Hakuna binadamu asiyekuwa na nini? Hata Firauni na mazuri yake jamani. Si binadamu? Na Qarun pia takosa mazuri? Abu Lahab atakosaa mazuri kama binadamu? Anayohana. Yako wapi alipotajwa? Ya Huo ndio uadilifu sasa. Sina kuelewana wazuri. Mtu amepinda wa unamdaja kwa uzuri liwe. Situelewana wazuri. Tunafahamiana? inna hadha alilmi deenu famduru amma ta'khuduna ikiwa watatubia na kurejea fabiha wa neema wa illa nikutahadharishwa nikutahadharisha wewe zoko ni dae ukasema maibadi wako sawa sawa niko lakini ni nini nilio haya imam mtu kutaka shuhura na ma'ruf eh au ana ana mengine pia ambayo anayokusudia zina na hilo ni moja tu anathama nyingi hatta Allah wa shar'u mizanul umuri kulliha washahidun li wa asliha wa na sharia mizanul umuri kulliha ndicho kipimo cha mamboyote yote sharia ndicho kipimo pekee ambacho cha kupima mamboyote wa shahidun li wa asliha na ndicho na mizani hio na sheria ndio yenye kutolea ushuhudi furu' na asili matawi na asili mizani peke yake ni sheria ndio ambayo inaweza ikatoa ushuhudi katika mambo yote masaili al-furu'ia wa masaili al-usuliyya wazihi al-hadithu al-38 ان عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون walhadith akhrajahu shaykhani tuqabdullah ibn amr allah yaridhina baba yake asema ilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna allaha la yanziu ال allah بعد أن allah haiondoshi elim ba'da an a'taakumhu intiza'a ba'da ya kuwa baada ya kuwa ameshakupeni kuiondosha tu wadh lekin lakini yantazihu minhum ma'qabdhul ulama ataiondosha hiyo elimu kati yao pamoja kuwa na kuwaondosha wana wa chuoni bi ilmihim kwa ilmu yao yani allah haynyofoi ghafla elimu kwa watu bali anaiondosha kwa kuwaondosha wale wenye elimu Fayabqa nasun juhalu wanabakia watu wajinga justaftauna wanaombwa fatawa wanaulizwa fatwa fayaftuna bi raa'ihim wanatoa fatawa kwa raisao fayadhilluna wanapotea wayudhilluna na wanapoteza watu wengine Qad qawluhu inna Allaha la yanzu al-ilma ba'da an a'taakumuhu intisaa فيه عظيم نعمه العلم توناونا عقوبا ونعمه نيني يا علم نيني. يا علم وقوله ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيه عظيم منزلة العلماء توناونا عقوبا ونفس يا ونواشعون كما ونواشعون ونفس كبوا Na tulisoma kauli ya imamu Shafi'i رحمه الله huko nyuma. Kama yeye ni karaha mji wa aina yote usiokuwa na msomi Hawa hauna daktari usikae katika mji huo. Msomi utamuuliza katika mas'ala ya dini atakusaidia na yule daktari atakusaidia katika mas'ala ya afya yako. Lakini ukaona kwamba ni mji hauna watu hao wa aina mbili hapo kimbia. Sawa eh? Koyo, tunaona ukubwa na nafasi ya wana wa chuoni pili hakika kuondoshwa kwa wana wa chuoni min a'dhamil masa'ib ni katika majanga makubwa na msiba uliokuwa mkubwa kuondoshwa au kondokewa na wana wa chuoni ni katika misiba na majanga yaliokuwa makubwa wa qawluhu fabqa nasun juhal yustaftawuna fayaftun fi hirs ahli aljahl wad dalal ala altasaddur hapa tunaona kupa jahalul jahli wajinga na na wale watu waliokuwa katika upotevu Hala tasaddur juu ya kujitia kimbele mbele kuwa mstari wa mbele attasaddur kuwa na ujasiri na kujitokeza mbele Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na hili liko wazi. Siku zote wale wajinga na watu waliokuwa katika batil hao ndio vi mbele, mbele wako mstari wa mbele katika kuzungumzia masuala nini ya dini mimi sijasoma baba lakini uwezi kunidanganya tunafahamiana nzuri wale mamufti wote wa kahawani ni wale wajinga ambao hawajasoma lakini fatawa zimetala unaweza kaingia kahawani wewe zinatolewa fatawa za masuala ya kifiki ya kisheria unabaki unashangaa bwana tuna ilmu maarifa sawa al muhimu wajinga ndio huwa wanapupa sana na wale waliopotea kwa wana ujasiri katika kuzungumzia mambo ya nini ya djini naona vizuri hata wale wapiga minada asubuhi wale mnasemaje wale, wale wamesoma ni wajinga wale uzo kamkuta msome na kuzungumzia sala kitanda jeneza lako ushuka na kadha huo mtu na kadha hivi utamkuta mtu mwenye akili timamu msome anasema hayo wajinga na pale anaona kwamba yuko sawa sawa. Yuko? Sawa sawa, anafanya limi. Anafanya dawa. Sitana na Sa yuko macho anakimbilia mic. Ile la kustajabisha umeme ukiwa hakuna hawasemi. Jina hapo yana za wajinga. Yaani hufanya mambo ya kipumbavu ambayo msomi hawezi akafanya kwa nini ni kawaida ya wajinga na waliokuwa katika upotevu kuwa na ujasiri na kuwa mbele katika kuzungumzia masala ya dini ambao hawajui mwambie kwamba haifai jambo hilo subhanallah mwandie kwamba hii haifai nitagombana wakati mwingine bali wale wanaokimbilia adhana pia hata hizo adhana kwa hawajui lakini ndio bilali hapa na ukitaka mgombane nenda kashike mike au akosea nenda kumrekebishi Kwa miaka ishirini mimi na adhini utakuja kunifunisha wewe adha umri huu na mvi zinatoka nilipo kwenye kuadhini wewe unaniambia nini muhimu ni kwamba wajinga na wapotevu siku zote huwa wanapupa na ujasiri wa kuyezungumzia mambo ya nini ya dini mpaka watabakia wajinga wanauliza nini hukumu ya hili anatirilika tunakotoa fatwa msho wake yeye na wale wengine wanafanya wanapotea wazi faida nyingine yustaftauna fi haja nnasi daima ila ahli alilm kwamba watu siku zote wana haja ya kudumu ya, ya kupata nini Wanawachuoni siku zote watu wanaitajia wanawachuoni wa chuoni ili waweze kurejea kwao katika mambo ambayo yanawatatiza na ahalu alilmi wanawachuoni waweze kuyafumbua na kuyatatua mambo hayo. Si tunafahamiana vizuri. Na hili zinawaambia kwa mali ambalo halikimbiliki cha kwa wewe ni muislam na upo katika dunia hii huwezi wakimbia swala ilmu au huwezi kukimbia swala la wanawachuoni. Kimechaka maisha yako hawezi akawa ya sawa sawa. Wadeh, lazima kwa lazima urejee kwa ahalu alilmi na hapa ndipo tunaona umuhimu wa nini pia umuhimu wa kusopa na wafie hirs ahli na pia vile vile kuna pupa ya wajinga na wapotevu ala dhuhuri bi madhari alulama eh, kujitokeza kwa muonekano wa wanawachuoni yani wapumbavu. wale wajinga na watu waliokuwa katika upotevu huwa wanapupa ya kudhihiri kuonekana wa katika muonekano wa wanawachuoni liilimhim kwa kule kutambua kwao bihajati nnasi ilaihim kwamba watu wana haja na watu gani wa wanawachuoni si wako hapo eh chini daibo Allahu salam unapendwa wanawachuoni unapendwa lakini kama unaoupenda basi chukua sababu za kufikia huko. Haya yanayosemwa hapo mashehi wa jamii yetu imejaa tele. Leo kuna watu ambao wamekuwa ni mashuhuri. Sawa? Wanalingania katika basi. Lakini maarufu naonekana ni mashehi katika jamii. Kwa nini jamii inaona hivyo pia kwa sababu jamii yenyewe ni mfano wao. Leo hapo akina wa Ibrahimu mkongomani Ibrahim matayao naye pia ni shekhe mkubwa Sawa Leo wakina hawa wakina ya Ilunga Allah amsemewe kwa alipo naye pia ni shekhe mkubwa wakina Ponda itine shekhe shekhe Ponda na wengineo pia Basi usheni kupeana tu biskuti ha? Ndo Ndiyo hivyo kwa kuwa hawa ndio walionekana ni wasomi na jamii ikakubali la shaka kwamba waliweza kuifikisha jamii pale ambapo walikuifikisha sasa wanapokuja watu kubainisha kwamba hawako sawasawa sawa kwa sababu moja mbili tatu usitengeneze adui sikiliza nataki ni kipi alafu fuata haku hivyo hivyo kama wanavyoona ahalul bidha, watu wa bida wapenda mamlaka na wapenda ushehe mkubwa haliakuwa hawana adna na wengine wanakubali kufanya uzushi na mambo ambayo hayapo katika dini kwa ajili ya kulinda nafasi zao na vyo vyao sina famiana nzuri alimuhim wajinga siku zote na watu walikuwa katika upotevu wao huwa wanataka kujidhihirisha katika muonekano kwa wana wa kwa kujua kwamba watu wanafanya nini wanawatambua na hawa wako wengi naishiwa kuambia hapo wakisema watu waliosoma wewe sikiliza ikiwa wewe utakuwa daktari utawajua madaktari wenzao na kama ni wababaishaji utajua kwa kama ni majianunge usiyetubishi wewe aache sina famiana nzuri tunafahamiana ndipo pale watu wako anatizika sasa shehe Sheikh huyu anasema hivi, Sheikh huyu anasema hivi, Sheikh huyu eh? Niumsikia Sheikh Ponda anasema hivi, jamaa. Sina famia na Lakini yeye sema msemeni nilitaja wiki iliyopita, idha kana al-ghurabu dalila qaumi fa la yamurrun illa ala jifil al-kilabi. Anapokuwa kunguru ndiyo kiongozi wa jahazi Huyu hana njia nyingine ya kupitisha jahazi hili isipokuwa tapitisha kwenye mizoga ya mbwa. Wazi? Na kwa kuwa watu hawakutaka kusoma, ndio maana wakaletewa batili wakaikumbatia. Ikawa walipokuja watu wa haki kubainisha badala ya kufuata haki wakatangaza kwa dunia na watu wa nini? Kwa haki. Na hii ni ya ulimwengu. Ni siri ya ulimwengu. Alimuhimu hatuwezi kunasuka na hayo bila kuja kusoma lakini kusoma wapi kuja kusoma sehemu ilikuwa sawa sawa kama sehemu hizi ambayo unapata manhaji iliyokuwa sawa sawa vizuri eh hakuna siri ya hapa a haki sio haki kinachojulikana utaambiwa kinachojulikana atujui kaulize wajuzi zaidi kwa sababu hii ina thamani kuliko mtu yetu wapi na ndio maana tunawataja watu hao kwa sababu hiyo Tunataja kwa sababu hii. Nalipo utasikia hata ahli aweza akawa mtu alikuwa katika jela ilikuwa sawa sawa, ikiwa ataenda tofauti tu, hata nasiiwa. Ikishindikana tahadhari cha. Jamani huyo yempinda. Safi. Ililisofanywa watu khiana katika dinini. Baadaye, kwa ujinga ulifugwa. Baada ya kufugwa, na wale walikuwa viongozi pia nao pia wakawa ndio mfano wao matokeo yake wakawapoteza nini watu lakini wakao mamlaka na wanapenda usheikh wafie dararul qawli bila ilmi pia bila bila faadhiluna wadhillun kuna madhara ya kusema bila ilmi wa la ala kwamba hayaishi kwa yule kusema hayo tu madhara kwa yule بل يتعدى إلى من بلغه جهله من الأفراد والمجتمعات بل madhara yake yanavuka na kwenda kwa yule alisikiwa eh na huo ujinga wake sawa sawa ni mtu mmoja au ni jamii wayazidi intisharo zararu zararuhu na inazidi kuenea eh yale madhara yake ni katika watu wenye kuwa mstari wa mbele kujitokeza au yahris au anakupa ala nashri ma indahu min khilali wasaili ilalam kutangaza yale yelikuwa nayo katika vyombo vya habari sawa min wasaili ilalam katika njia za habari min mar'iyn wa masmu'in wa makruk, katika vyombo vya habari kama vile kuonekana au wenye kusikika au kusomwa Sawa madhara yake yanakuwa ni makubwa kama unavyoona kwa na mfano wake. Na maeneo mengi wanamuona kwanza hakuna mwana kama Kishi wakati mwana Kishi hali mw. Sio mwana kwa mwana ahli. Sisi vizuri. Kwa madhara yake yanazidi zaidi. Yule ambaye anamsemeye Allah bila ilmu madhara yake hayaishiki kwake bali yanaenea kwa kila atakayemsikia na mbaya zaidi ikiwa anatumia vyombo vya habari sawa kwa kuonekana kwa kusikika kwa kusomwa biamani labda ameandika watu wasoma madhara yake yanakuwa nini jina kubwa wala iyadhu billah wa fihi ithmu man afta nasa pia vile vile kuna ubaya uliokuwa mkubwa kwa yule atakayefutu atakayewapa fatawa watu bijahala kwa ujinga akawa mtu anatoa fatawa aliye ni mjinga basi mtu huyu e, ana madhambi yaliyokuwa makubwa man daa ila dalalatin yule atakayolingania katika upotevu kana alaihi min alifmi atakuwa ana madhambi ya upotevu huo mithlu athami man tabi'ahu mfano madhambi ya yule atakemfuata umelingania batil mtu akafuata wewe pia utakuwa na madhambi mfano wa yule anayekufuata katika hicho alilingania batil da yanqsadalika min athamihi mshea hakuna kitu kachopunguza katika madhambi yao chochote ni hadithi ya Abu Hurairah inna sa'i musim wa min fawaidi umumil hadith aidan katika faida za ujumla katika hadithi anna man rama islahha yule anayekusudia kutengeneza mafasada yaliyo haribiwa bi ahwali nnas katika hali za watu la ilmi sharai bila elimu ya kisheria fa innahu bidhalika yzidul jarha ala man mtu huyo anazidisha maumivu katika jeraha yule anayekusudia kutengeneza sehemu iliyoharibika kwa watu jamii imeharibika akakusudia kuja kuitengeneza lakini wakati huo anatengeneza bila kuwa na elimu Sawa vizuri? Tayari sawa Kama unapoona matablihi na mfano wao Sheikh umma unaangamia unateketea anaona vipi anakuja kutengeneza bila bila elimu Sawa? Basi mtu huyu anakuwa anazidisha maumivu katika jeraha. Yaani badala ya kutengeneza anakuwa anazidisha nini uharibifu fayahdim wala yabni anabomoa wala hajengi wayafariqu wala yajma na anasamaratisha umma wala haukusanyi umma wayufsilu laanaharibu wala yuslihu wala hajengeezi nafahameana nzuri na hapa pia lazima ujue umma huu na maradhi Nipo ndipo wanaharakati na mfano wao Maradhi ya ummah sababu ni kuacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si umaskini wala si kwa sababu hawana vfeo. Sawa? La. Tunaliona vizuri. Wala si kwa sababu hawajui ma kompyuta na mambo La. Sababu ni kuhalifu taratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa Yeye ndio sababu. Kwa wakaja watu wakaumia na na, na, na, na hali ya Uislamu wa waliokuwa nayo wakajaribu kuja kutengeneza kwamba hii njia kutengeneza wakajenga vioo na mbali mbali wakidhani kama njia kutengeneza badala ya kutengeneza wamezidisha maumivu katika nini katika jeraha katika nini jeraha wazi ndam basi ala duaatil khair alhirsu ala talab alilm sharai pia vile vile wale walinganiaje wanalingania katika khiri matakiwa kupupia katika kutafuta elimu ya kisheria wanashruhu baina na na kuitawanya kati ya watu baada tatabuti baada yaku... al ya kupata uhakika Wasuali ulama na kuuliza wanawachuoni ama yushki yale ambayo yanayotatiza. kama unalenga katika katikaheri watakiwa kupupia juu ya kutafuta elimu ya kisheria na kuisambaza elimu hiyo kwa watu baada ya kuwa umeshahakiki na kuwauliza wana wachuoni juu ya yale ambayo yanayo tatiza wadhif wa فيه ان على دعاه الخير الحضره من التعالوم من القول بلا علم pia kuna tahadhari kwa wale wanaolingania katika khiri min ataalumi kutoka mana na kujifanya wana wachuoni yaani mtu kujikweza na kujifanya ni mkubwa wa min alqawli bila ilm na kusema bila elimu kusema bila elimu badalika ni miongoni mwa mubiqat hilo katika mambo makubwa yenye kuangamiza walidha kwa sababu hii taala nabiyeu sallallahu alaihi wasallam Allah mimtahadharisha mtume wake akamwambia wala tatfuma alaisa laka bihi ambacho sama hakika walbasara walfuada kila uleika kana anhu masuula yote hivo pitakuwa ni wenye kuulizwa wa kana sallallahu alaihi wasallam asra an-nasi istishabatan na alikuwa mtume sallama ni mwepesi wa watu katika kujibu wa harasa humumtithala li ta'ati na alikuwa ni mwenye pupa zaidi katika kutekeleza e, au katika kumti allah tabarak wa taala fakaana sallallahu wasallam yakulu la adri pamoja na hivo mtume akawa anasema nini hajui sijui iza suila amma ليس له به علم pund yanapoulizwa pale ambapo jambo ambalo hana elimnalo anasema nini sijui wa fihi adhimu ithmi manzahada anasa fil ulama'i arrasikhin pia vile vile kuna ukubwa wa madhambi adhimu ithmin ukubwa wa madhambi manzahada anasa fil ulama'i arrasikhin yule wasema vibaya wanawachuoni kwa watu na kuwadharauisha wana wa chuoni sawa yani manzahadal nasa fil ulama yule ambaye atakaye wadogesha wana kwa watu kama si lolote si chochote watu wa kawaida zahadal nasa fi ulama amewadogesha wanawachuoni kwa watu bi maana anajaribu kuonyesha kwa watu kwamba wanawachuoni silolote si lolote si Sawa tena wanawachuoni wa chuoni ar-rasikhin waliobobea waliokita bi taqsihim kwa kuwa punguzia heshima zao kwa taja riba wa tihamihim na kuwatuhumu watatabua atharatihim waghairi dalika na kufuatilia eh, wako yao na matelezo yao na mfano wa haya tuko pamoja kwatahadhari mtu mwenye kufanya hilo atakuwa na madhambi makubwa na kama qila lahumul ulama'i masmum hakuna aliyesema wanawachooni vibaa kisha akasalimika kwa sababu nyama zao ni zenye nini zenye na wale watu wote ambao utakuta wanakufa na ahalu ahalul ilm mbona maulama kadhaa Bona hivi so, eh? <laughs> ithmuhu, na mfano sawa wazidi na unazidi ule uovu wake Iza wasafa aljahala au man indehu atharatan min ilmi bi annahum alulamaa arrasihin pale atakapo wasifia wajinga yani maovu na ubaya wa mtu huyu kwanza ubaya wa mtu ambaye anawadogesha wanawachuoni kwa watu Kwa waone ni watu wa kawaida sio loti si, sio mtu huyu ya na madhambi yalikuwa makubwa na madhambi haya yanaongezeka zaidi pale atakapowasifia wajinga Sawa so, au wale ambao wanachembe katika elimu akawasifia kwamba wao ni wanawachuoni waliobobea kama ni wanawachuoni wakubwa lianna sali'ahu dhalika kwa sababu tendo lake hilo yataratabu alaihi iradun nasi anil ulama linapelekea watu kuwapuza watu gani wanawachuoni pale watu wakawaacha wanawachuoni wakashughulika na watu si kwa nini وقبالهم على غير العلماء بسبب التلبيس عليهم لا كوليكيا كاو كوسيوكو ونواچوني بسبب التلبيس اليفانيوا وإذا اعرض الناس عن علمائهم نابيدي واط وانبووذا ونواچوني واو تسدر الجهالو وتكون مستريا مبهل وجينغ فاسويلو وتاولظا فافتاو بغير علم وتفوتو بلا علم فضلوا اضلوا وتفوتوا اضلوا وتاقوتوا ونجine wa fihi anna min a'zami asbab intishar albid'i bi jami' anwahiha na faida ya mwisho ni kwamba miongoni mwa sababu kubwa za kuenea bid'a kwa ujumla kwa aina zake zote katika jamii huwa khalwahha min alulama ni kule kujitenga mbali na wanawachuoni au zahdiha filulama au kuwapuuza wana washuoni ni kule kujitenga mbali na wanawashuoni au kuabuuza nini wanawashuoni hii ni katika miongoni mwa sababu kubwa ambazo zimepelekea bidaati kufanya nini kupatikana wazi hadha wallahu aalam sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa